د رقومحو pkgam wakh chada o yaraw palqom pa ahqab ke ahqab me ta tawwe chada yowwadi di payman ke aw ahqab jo med haq ponda wiliki gedereke de shuguta gedereke de shuguta wi gedereke gedereke pe jan ne aw ta kan ta de shugureke gedere jaati raza baiga da kulina chira de kana mong ba da kulina turu ta tu pya dar ji aw na pa da kana arobani د شقدر شګورې را دي دی. سړی ته احکام وړاندې او وقت خلته النظور او تحقیق سره تیر شي ويدي کوم دي ناسو وقت خلته النظور او تیر شي ويدي يرون کې پیغمبران مم بین یده مخددتا نو پیغمبران څو د شمارا آدم علی السلام دی شیث علی السلام دی ادریس علی السلام دی نوح علی السلام دی دا څلور کسان مخې تیر شي ويدي او ومن خپلې او روستره د صالح علی السلام دی ابراہیم علی السلام دی اسماعیل علی السلام دی اسحاق علی السلام دی دا ټول جنستي دا څنګه روستړي ځانې معنا څه ده مرکه مس این دعوتی له توحید علی د ټول پیغمبرانو په مسالګه ها ټول انبیا تر اگې غددہ چا اللہ تعبدو تکہ مسلہ توحید تکنا چ عبادت مکہ و الا اللہ ان یہ حق علیکم زیریکم پتہ شمندہ کی عبادت تغیر اللہ کوے عذاب یوم عظیم غددہ دروجہ بیزا چ روز قیامت قالو اووی تو بیا جیتنا اے تم تراغلی نت آتی تم تہ ال بلا راغلی ال بلا پگی موری چپویش دا ال بلا پکواے زکہ جرا سو کوال لپزیکن بیز تحقیر په اسمه تعالی راګلی لبلا لتافیکانا چتی لبلا منګه منی کې ان आले حتینا ان عبادت आले حتینا د عبادت اګه حتینا دا د عبادت ته خدایانو زما منګه نوزا بستان آزاد دی ناشته آزاد دی فاتینا تر تکو کوم تبه ما ته ایذنا په عذاب باندې چې پیګه کنه چې تم څرا عبادت ان كنت من صدقین چې په دې باندې خدای اعظم ورکی نوزره دی شي مکان هغه توینا اداه دیکن انما العلم علم په وقته درات نو د عذاب دیگه وقته پرات نو د اندل... علم پر ه علم پا وقت دراس نو دا عذاب دا ان الله په ني زحري دي اعظم په و کنه ری مو بل د حکمه اورشد بي بيګي اور سون تاسو ته هغه احکام چې ده بغیر علي ګري ولكنني اراكم لكن ستاسبينما قوما يقوم تجحلون بيجي جنا دعنا نيه شبطن مار عذاب وارد ولذا عذاب لما تشتقند تشتافتلوار وارد سو اخدرختيجي سخترختي فلان ما آریذن نرم و نرم و اوریہ پیشکی دن کې په اترو خد اسمان کې دادا آریذن معنا او آریذن چ او دا اوریہ زده نرمه چې پیشکی دن کې دا په اترو خد اسمان کې ادیبان مخ کې باران باندې درې کاله شو کاله درې باران باندې دا ته پته دی ادا کې کی بلتراشی ابی اے او پخوا دا قانون خوا او دیو سڑے را لے گریو جی پخوا دا قانون او اس دا قانون گورنشتے پخوا دا قانون چې په قوم باندی خپی کرکوے خوا دا ممتات حدیث مبارکو کی را جی پخوا دا قانون چې او قوم باندی با مسیبت را یا با پیو بارالا یا با تبرا لا مرز برا یا با قانت را د یو څوک اسان ډاکړه دیږي کافرو او مسلمانانو کې دا بحث لري د یو جماعت په برابر کې د بی بیت مکه معزمه ته وليګ او د بیت مکه معزمه کې بیت الله سبحانه تعالی سوال وکوا عذاب خدای رب دی د تا وی وافي د عاد وافي د عاد وليګ وافي د عاد خان وافي د عادیان وی لیکو ماغه مکه معزمه ته راغلي او بس یو غردي هغه تر وختو د یو ورنوتای دا غوړی زراپورته شي چې په دې کې کوم وریا زادې خوخه ده دې د ویچدا تورې مخ ده پيږې او د تورو ورځې مې وخوخه دا ته باندې بد نو کنه دا سړی دې کړی چې ته ټکی سوال نو بس اقا اكن بي الله بچ را تورې مې وخوخه ده وی اولمو وی کې چې تورې ورې خوخه چې په دې کې وبړي او باندې فدري کال باندې داتنچی نو ارکل چې دې دا وته راکنه هغه ردان چې دا وړي زدا پیش کې دن کی دا په اتنا په د اسمان کې مستقبل او دیتهم چرہ متوجہ دا منازل د دیته او دینه مراد یې دی منازل دی او دې جمع دا وادي د ملکي غوښت دا خورونو د دیته یان مینو د دیته مینو منس کورونو د دیته نو قال ذی وی جہا زاردم دا اور دا ممترونا کا خیره چې په موږ باران وری باران دا باندې وره کې دا او ممترونا د دې د کې چې نه سر ممترون ایانا دای زاپتی لبزي دې کوله خو ممترون دا دا قبیده نه دغه نه دی ممترونا موږ دای زاپتی لبزي دي نو د اردن د پرشپت سیدی زاپتی لبزي دا ایتنا پیدا کړي نه بس وته بل هوا مست عجلتم بلکې دا هغه عذاب دی چتان سو تلوار کلی دا پاغی بانده دا قعذاب دی داو تویلی شو او ریخن دا, دا, دا, دا دمست عجلتن به دمان بدل دی ریخن دا ریخن ولی مرخو دی دا دمان بدل دی ریخن دا عذاب دی او باند دی فیها عذابن علیم سپا دی که عذاب دی درناک تو دم دا حلاکی کل شیئن ار اغشی بيجي بي امر ربح چدا په تیری کی کنانو تدمرک انش هلاکی ارچه امر د خپل په اراده د خپل پر ور ديګار نف اسبحو نو انبی سباک چنا یو را چنه شولې دی الا مساکنهم الا اعثار مساکنهم مگر سر په هغه آثار هغه کنده رات د زینو د اوسېدو د بی او كذلك كان قوم المجرمين من اهل مكه تقرن يجذاب قوم المجرمين تاع اهل مكه وركو ام الله فقويشات نظري شتاو زاد وينو غري زورا برني ولا قد مكناهم او سر من القدره وركدي بيتا فيما فاهر شكم قدره وركدي او تي كان بمال كي او با جاه كي او وغيرها امكنناكم شمنه تاستا قوه نيدر كدي فيه باغيكي او جعلنا لهم ام كنته وری زدیده پارا سمعا و دوری دو و ابصارا او سترګي ده پارا دریدو و ابيدا او زونه ده پارا ده پوي ولكن فما اغنا عنهم دي پيونه کړه ددوینه فما اغنا دي پيونه کړه ددوینه سمعهم نغونه ددوی اول ابصارهم او نه چکندي نظروند دبی اولا افدتهم او نزلون د من شيئن <تصفح> یو او یو حیثت عذاب پس بې کې عذاب هغه د دوی نه یعنی شمنه ګوره زه د مرګ وروته ویمه چې ګوره او په بصور باندې تصرف او په قد باندې تدبیر کیږي نو داشوا کتاسرفی انساني او تدبيري انساني په مقابله د تقديري الهي کرامت نشو فتبهفي تسربي انساني نا پسمه او په بشر باندې تصرف کوي او خپل باندې ځګي تدبیر کوي نو تصرف انساني او تدبيري انساني پا مقابلت تقبیر الہی کے کارامت نشو کاری ورنکو جس ہم خبر خان دا جل او حاق بهم ما کانو او نادل شقدی بانے آقا عذاب از کانو پا کم وکی چلیو یج حدون چی دیدت آنستا انکار بے کواپایتون دا خدائی شا خدائی پاک کم عود علیہ السلام تور کرے او حاق بهم تیجئے کنا او نازل شوبدي باندې پتره کده هات سره ما اغه عذاب کانو وبي هي چې بيو باغ سره استهجي اون چې استهذاب کو نا الله جلال الجلال فرمای چې ول لقد حلقنا ما حولكم او تاکي شرمغه هلاك دي ما حولكم اغه چا په رستا اسنا من القرى نقلونا س بسراذا د اهل شام او اهل یمن ها او لئی د قوریشن ایلا په هم رسلت شتا یو سې ندیپا اور کې ك... بچت تل شامتہ ول جهغه یختي او په اور کې په جمی کې به یمن تل هغه نګره نو ما هول سټ د نو گو کوم کې نو اوم د لوت له سلام دا د شام ندی او قوم دعادیانو ده اهل یمن ندی او وی ده د وکو چکی کنے ک نتا سادات داوی دا نه راوی نه شام ته نو قوم د الاسلام میده اکان دراسینه او چې یمن ته نو ادیان بینه دا منا شوکبل شو د خپل لګی تخا ولا قذ خلقنا او تعتیس من حدا کړی مع حولكم چبيره د تاسو نه منه قران د کلونه چا هل شا شاندي ا هل يمندي او سورتن اياتي او موږ بنا بيانو ا جن شانه توحيده لا الله فقوي فلولا نشرهم الله والامداد نك قربانن الہتن د نس دې کت لپاره خدایان اصل عبارت دا سي طالب <coughs> فکر کا واخه فلولان سرہم الذین تتخذو من دون الله الہتن قربانن په پخې ول امداد نکود دې شر اغه خدایانو چې دې تجويسکړي وسې وا د خداینه الیقا قربانند پار د نس دې کت خدایتا جمانه عبد العم اللي ان يقربون اي المدع قربان بلي منسوب دي نام خپل هو دي نام خپل هو دي ګره اواله حتن شو انهم د دینه او ذالک دای ته حچ دي ابکهم د دروغ په نفس الامر کې معبود دي کده دي په دروغ نه ایکه په وخت مې ته ویل چې دې بدترین دروغته وي او ماکان یپټرون اوګه چودی باندې کندزان خبري جوړولې چې دا بمنګ له شفاعت کوي خدای پاک رب جلال فرمای او اس سره پنا او په کم وخت چې موږ رحمته اوځې کا بددا شکار وشو چې پیغمبر علی السلام مبارک بخاری مبارک کرا غړي چې دا شیطان چې لیکنا دی د اشاره سره ګور چېال اسلامله پیغمبر نو که نه داشیتان د په و اسممان نو کې دا پیریان بګ دی دل خبرې بیا او بیادل ته کاهنا ته را غوردو دي کله چې ایساال اسلام پیغمبر شو نه د برنو دری عثمانولهبر شو او په د سلوو کې بګ دی دل او او پیغمبر ل سلام چې پیغمبر شو او را خ وکمر جاری شو او دا چې کم دی نو کې کې به خري مبارارت جه سو کې او کاس دای چې کم دی نو کې 100 دایغه بازار یو میله او دې ته ټول عرب راتل پیګه کنن او پیغمبر علیہ السلام اته کې لاړ چې زب په چې کم دی او کاس کې په دې کې بخپلوازو کما نصیحت پوه کمدایو یو میله وا ټول عرب باندې تر اجازه مکیډه او زب په دې کې خپلوازو کما او په دې کې صحابه کرام مشرو یو سو کسان او د اعلان پتنه نخله چده دا داس کوم د موقام دی بین الحرمین شریف او داغه په مقام مکه مکه عظمه ته نجدیدې پیګه او تقضات لارې ته نوبي الله سلام د صاحب منظور دی دل او پدې کې یو جماعت را لکه پیګه او شیطان چې دې کنه خپل مرګی را خوار کړ ویاله کو وسته دی د دې دا لان د سلو رسمان چې دی د دینه مونږه وې اسمان نه موږ په څورو وبشتري کېو دا سنوي کې سم په حق وایيږي مسلم شریف کې راغلي دي او ابو بخاري کې چې دې شیطان ار ترط یو یو جماعت جناتو لیکه چتا صلاح شي چې دا سم مسله په خښه چې موږ دې اسمان نه منې شو دا څلور لاندې نور نه منې شو کانا اچراوي بسو نو هغه وایو مسلم شریف کې راغلي دي چې یو جماعت د اتحامت ترپ ترولېګ ته هم ټول مکه موزمي پکړه غړي راځي چې دې ته راوډي ګوڼه چې ډیران دサート پمانځکي نبی الله سلام ولار دي قران شریف مبارک وي صحابه ګي جستو ولار دي بدن اخلاقه وي او بطقبه کې دې جنت را لنو دې په کولو کول وګه کې خوده مش قران شریف ته واخه خوده حضرت دې خبر پړي په دې ټیم کې هغه غره دی خبر چدا څوک راغلی او بس به خپل ځه ته لامل ایمان یې ایمان یې وره تاسو اوخه بس یې مانډوړه چدا غره نبی اخر زما دی او بس کنه او بس یې وروړه به خپل کوته نه خپل دغه تاسو قوم ته واپس دا بیان وکاو او بیا په درم ځل باندې عبد دا چې کوم دی نو کې کسه دا لیلۃ الجن چې دین دی نه دا شپه واره دا پګوارش د لیلۃ الجن نبی عبد الله ابن مسعود ته ویا چې ماته نبی رسول سلام یو په ویز ترادا به ځې چلانم دا که دغه کې دی په حقیقت په پیشه ښه او نو د او دا جن د دې ته د نینو وای د جنات ته نینو وادي دا هغه ځنه راغلی چې هغه شکم دین بس عبد الله ابن مسعود ماتوی وی تکینه فا وی ته دلته کینا او دا شرمان کله تا وکړه د دې کلي نه بام او کده دې کلی نه به هرڅه کنه نو زموږ صاحب بیا ملاقات پرز د قیامت کی وی په خبر مخلا ته جنات په تخته تختې ګره هغه ته ته کان دې دین په پسنوې مې ما ته شنوې زال کې ناستمه او په دې کې حضرت مبارک لار مسجد الجن چې وته وی مکه معزمه زړه ته منګلارږي لیکن په خدا کو ما پکې زکې نستمل او په کوم زو پکې اچو مو یاريته ځلې پکې یاري دي او ډېر کسان به کینو نار چې کوم دی کله یې نن افتاخ به یې تاخزه تلاره تلجن مثلا کې مسجد یې نه په چوکړه جو بص هغه ویوازې کو بازونه باراتل هغې نو څه ته پنې پیړم او زم ما خواته بغا چا کتان مالل کنه ما تبعو کتلو کتلې ما بغګ نکم بس د پاینمنت کړل لا وړل لوي تاسو دا کی سو ددا چې نو بیا یا حضرت تو تواس کړې دي ہم مکمل سورۃ الرحمن مبارک پہ لسٹ لے دی اچھا حضرت دے دے تا روڑے تھے ما تو کذب ان اوے لا بشیئ من نعمتک ربنا انو کذبوا فلک الحمد دا قرہ سورۃ الرحمن مان ایمان روڑے من ما سنبی ز چک چا ایمان نور روڑے وي يرول يرول نا. نا دا وی برابرته بیرول مرایول و ما و زباغ ده نهسته مې ورته ده منه داس پکره کې شې دا حوال کرته داله دا حوال کرته جي نا هغه وسیب اكنوی شیطان چې او وی دا زته مې شوم د دې کې شې نه د دې کې څام سر شیطان قسمونه خپل دې ستربط ګوربا مې دا اخرومتې ود دې سترب ګور مراله الله پاک رب جل جلال و بېګې <esi> او دې کړه یو مقصد دې غريخه وايي سره نه او په کم وخت کې چې موږ چې کم دین را متوجې کړو الهه کاته من الجنې بېګې یو جماعت ته جناتو دا نه فرچ دې کنه دا د درو نه تر نه پورې تلکی نه پره اله کټه څو نه پرې دره نه پرچ دې د درو نه تر نه پورې تلکی نبازه وی چه دا نه کسان دی بازه وی چوووی دی بازه مفسرین وی نه اکسان دی دا جنات نه دی من الجن دا جن چې کم دین دسری دا, دا, دا جن دنین وو دنسیبین جنات دی يستمیعون القرآن چه غوگی که خود قرآن اجیم تا چلو ستره که دا پبتنی نخلاکی نفل اما حبرو ہو ار کل چلی حاضر شو نو قالو دوبل دی ان شتو شپشه شپشه شپشه متوکیله فلما قوديا هر کله چې پوره کړې شو ته لاوت وو فورې غمن هو او مونځ شو نو ول لو ديو ګټ دل ال قومهم خلق قوم ته منجرين يرمونتي مقالو ويد وي ایا ايا قوم زمانه دا سري راجا نينا سمينا دا منګه ووري دیو کتاب اون من مين بعدي موسی جنازري شو دي پستا من بعد موسی من بعد كتاب موسی پس تا کتاب د موسی علی السلام بعضو کتان وېدی چې د دینه ده معلومه شوى. دا جنات يهودي مفسرین پردک هغه ویولي هغه ویولي زکه چې مم بعدي موسی پکره هغه لیدو کنه مم بعدي کتاب موسی داګه نه دا جواب کوو جنہ چې د دینه ده نه معلومه کیدای يهودي د دې تورات وکه د دې د تورات ذکر په دې ده کې په دې ت باندې چې د مستقل کتاب د پښان د قران او انجیل مستقل دي کدا زه احکام من درج دي په تورات کې هغه من درج دي دا احکام من درج دي مزهقدر دې نه دا په دې دلالت نکي جو چې ګسو چې ګن دا يهودي بسابا من بعد موسی مفسدکان دې تد دي کون کې د ما بینې ده هر کتابونه لپاره چې ما کې د دا دج دا کتاب دا مصدقند کتاب شي په تخا اسی کتابو چې مصدقته قران کریم لمه بینه دې شما کېره دې قران کریم نه را دي شي يهدي لال حق او دې هدايت کوي کوي دې حق ته او مستقیم او راه راست هدايت کوي او یا قومنا دا ترغيب لاله ایمان دی عجيب و دا يالله ؤم نه بلون کې د خدای بلون کې خدای یو کتاب الله او بل نبی الله دی او امن به یې ایمان پیروړه یغفر لکم الله به مات کتاب من زنو بکم ګناونه ستاسو او یوجرکم او تاسو ته باندې پاک چکم دی امان درکی نازاب الیمنا پېږه او شرح حدیث اکبر کې لیکل دي چې ردی امام یزوم بو یو چې دې زنه معلومه شوا چې د جنات پر جنت نشتا صرف دې پدی مقلتی جزان د عذاب نه بچ کی پېږه او د جنات پر جنت نشتا بس د امام اعظم راه دې زکه چې راته زنه وي جوړ کوم او د جنث ذکر پکې نشته اماکه علما ویچنه اے ولې من خاصه مقام ربي هي جنتا نيو جنت ته لپاره د خایفی انسیدی او بل د خایفی جنی دی باقی علما پدې ته ټول یې امام اعظم غره پدې نو ان بي بم جنت ته ځخه اودې جنت د بنی آدمونه جنت نو دی نو دې بیر کې شي او نپلیش نچاخه او ویجر کوم نزا او مل لا یجب او هغه د تر د تر حدیث چا چی جوابته نو کو د دای د خدای چې نبی الله تعوال الله دی پلیش به موجودن ندی دی انجز کوم کی الله له په مکه کې عملي سلو مين او نه په دې ده پانا شوا د خدای نه اولیا سوق حاميان او سوق دوستان سوق حاجت روا ملائکه فی دلال المبین اوولم یراو نامونکرین دباس بعد الموت نه ګوري ان الله هغه دی چې بی یم منی چې اغل لا چې په راتل کې آسمانونو زمکی بی یم منی او ولان ندی سٹو مان شوی ابيګي او اندغه څه د ویل دا سٹو مان اته او ولان ندی سٹو مان شوی ای ای یا یعیا دباب شمه آسمونه او ولان مان شوی ندی شوی بخلک همنا ناګه پپیدایش پاندی به قانترن بت طریقه لولا پترک الله سرتوانو قادر دی الا یحیل موتا چې جمدی کی مرول للا بلا ده ده او لهی او لم یرو ندی بلکې ده او بلا ان فلا کل شین قدیر الله تعالی په اشیا کامل قدرت لرونکی دی و یوم یورذو الذین او فق محمد باندې چې په پچا کان چې کاپري ال نناري په قرباني نو دې ته وې دي چې اناي سان حذ بالحق عذاب حق ندي نو کان دې چې بلح حق ته وربنا زمين دي پخپل پروردگار قدمي قالا فزوکل عذاب ايږي او قصکه عذاب یعنی دا اقرار چې تاسو په دې کې کړی د نصه نپپکښتا نپپکښتا نا قصکه عذاب بما كنتم تطورون فصبر حضرت صبر کوا کما سوغرا لک صبر کړی دی ولول عزمي خاوندانوده بیگی او خاوندانوده همت من الرسول چې ټول پیغمبران بس کار ولول عزم سمنه خاون دا خاوندانوده دا همت من بیانی دی چې ټول من الرسول چې پیغمبران هغه ځوی چې نه دامن تبعیزی دی نو پس به صبر وکا صبر کما کما صبره لک استقلال کړی خاوندانو خاوندان او د عظیم همت ته پیغام د با دي پیغمبرانو نشا سودی چې پنده کسان دي سودی پینځه کسان پکر په کار کوا توا رکا خبره کوو او نبی له سلام می پسر کړي نوح علی سلام دی موسی علی سلام دی ابراهیم خلیل الله دی او حضرت مسیح علی سلام مصالح اسلام پر داد دا 15 سوری لکه پنځه سورته حداب کې دا ذکر شو دا اولو الحزن دي ادم عليه السلام په دې کې نه دي ولی زکه جاهر کراغلي دا په حق کې ولم نجد له حزما عليه دا کراغلي دي کنه اوس دا یوټکی وایي جي انور په دې کې ډېر نه حق کې وځا چې نن د پیغمبرانو کې بیا دبیو نشي دا فكينا دي ولي ذكرت دا آقا بشان كذا ولم نجد له عظمه أو يونس صلى الله عليه وسلم من فكينا دي ولي دا دي. ولا تكن كذا ذكر آقا لدي وَلَا تَكُنْكَ صَوَاحِبِ الْحُوتِ تَمَكِيكَا بشان دَشْفَحَصْتُ عِبْدَ مَيِّي فَيَكِي بشان دَشْفَحِصْتُ عِبْدَ مَيِّي مَكِيكَا انو دا آقا نسكر دا آقا فهذا آقا بشان تنشي دا من تبعیږي شو دا د اعتبار فکې اول باندې منې بیان دي په پیغام باندې منې تدعیز دي دا تدعیز باندې علماء دي, دي خا دا پینزل چې دي کنه دا پینزل وی خلک دي وی وی دا خو ګوره خپ ترتيب نوح علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام او جناب محمد رسول دا سلور دا پینزا کسان دیولو العظم yeah. من الاسل اکابر انبیاء اکابر انبیاء دادی نو دا امنی تب عیزیر دیر غلماء اغشتری امنی بیانی گوری بادی اغشتری yeah. نور په بس خدای پی عیزی ولا تستعجل نور پی منگنا پیوکو باس نور زمان د پوینا نه خبره تیدا ولا تستعجل لہو او تلوار مکا ودوی دا پارا پا عذاب کہ انہم بیچی دی یوم یارونا چې وی ما هغه تا یو عضو چې بیسره وعده شي لم يلبسو دوی بدرن نی تیر کړي په کې په دنیا کې او په قبرونو کې په کې کنه الا ساتم من نهار مگر یو ساعت تر وځي الله په کوئی بلاغ هاذا بلاغ ما څوارکې د پښتو کلوست ترجمه کو راځي دا قران یزیم تبلیغ دی د الله در طرفنا پواشت در رسول الله صلی الله وسلم خلقتا د پاره د پرو کوله د حجت دا معنا شې بلاغ دا قران عظیم بيګي دا تبليغ دی د الله در طرفنا پواشت در رسول الله خلقتا برائے اتمام حجت چې حجت ته تام شي دا دوم راته کې په بلاغون کې پروت دی نه په حل یه له کو نه بشهاله کولې الا القوم الفاسقون مگر قوم نه فرمانا سورته محمد صلی الله علیه وسلم مدنی دی او هي سمانو وسلا څو نه ایتان ها دا ات شکم دی چې د دی د وکم سلبي حيات نه دی پترا دي چې ادي محمد ويو ادي دی 29 دی سورته کېتال الا 29 دې بس بسرا دجی الحمدللہ جلل فرمای چې بسم الله الرحمن الرحیم الّذین کفرو دیدہ کې دوه احتمال شته هغه کسان چې کافر دي بذات خود او سودو و الناس او خلق منه ان سبیل الله دلاری دلان د خداینا خلق منه کوي نو ان ځلان شو اوم ابلان شو نو اد ول لا اعمالهم ویګه کنه الله بزائی کی اغنیک عملون دبی ادول لکے زمیر اللہ تراجیف اے الله بزائی کی او برباد پا کی و تبا با کی اغنیک عملون دبی پاگے با پیدا مرتب نشی چاہت سلی رحمی دا چاته من مستعامر کری دی دا پیگی آو چاہت سر بار روڑ دی آیا ان اندان سره رکڑ دی, دی. پول اولار رہی جوڑا کری دا آو یاد آواز ہوئی چ اذواللکه زمين كفر تراجي دي زماني او چ اذوالل زايب كدا كفر اعمال دي واقعتا كفر مجيده اعمال ده كن دي نام ټيك دا يو والذين امنوا وعمل الصالحات دي ته ایمان ايشبالي وي واامنوا بما نزل على محمد نداسرې دایمانه دا تفصيلي دي ا کسان چې مانې روړې او عمل نې کوي واامنوا دا چې کوم دي دا ایمان تفصیل دی غره او دا راضا او امنو دیمانو نزله او ایمان رووله په هغه قرء په هغه تعلیماتو نزله چنازری شوې دي په محمد رسول الله باندې دی که حدیث هم دی حدیث هم دی غره پتاغه تعلیماتو ایمان رووله په کار دي ټول تعلیماتو حدیث نه انکارونکو پر دی ها ما په هغه تعلیماتو نزله چنازری شوې دي په محمد رسول الله باندې نو هو او حالم دا چې دا ما ننځل رسول الله حکم دي من ربهم د جانې د پرويډیګار د نو کفرا انهم الله په ما هوګي د دینه سیئات کړه دوی او اصلحه او الله مسالح کی اللہ با لهم پګي او الله تعالی بده دی د کارونو درستیو کی حال دوی به درستی سرنګي ولما ولي کدي چې الله بدنې کو اعمال صالح او توفیق ورکی قل ويا خبر د دې توفيق دې خبره ادا ولي مرګه ځالګه د دې مشارنه د دې شيونو رو په سمته یې صورت محمد مبارک کې دغه سرخه جزالګه د بت حالې د کافرو او خوشالي د مسلمانانو دا سبا جندا بأن الكافر يأن الذين كفروا الباطل تاب ابيکي او کافر تاب د دې کې د باطل د باطل او وان الذين امنوا بالحق د دين مر ربہم او کذالک یذرب الله او ترنګی الله بیانین لن ناسه نو پارډیز لا دخلکو امثالهم احوال د چې ترغیب او ترہیب دواړه بیان کړي اون ترغیب او اے او استاص د علم شوا نماکوا لنا چ کافر چ دینو دا مفسدی نو فاذا لکه تم اذا صفت ان الكافر مفسد مفيدا لكي تم الذين كفروا په پېژې دا د جنگي بدن متعلق خبره را دي نو ار کلي چې تاسو ملاتی فدا احسان سره چې کافر دي ملاوته نو په بدر برقاب پېږې او نو بي وخې په دا سټونو د پاره د ازالې د پساند کافر په بدر برقاب ته بي دي په کافي کې چې دا سدي اضا هغه مقبوله مطرح هي چې پیله معدوف دي فضربو ضرب برقاب او نه اوښه چې شروع نه کړي چې چبيان تقدیر بروباسي فجر بو رقام به و به وخت څټو نه تو وخت نو سر پیو وخت نو سرته وردا وکړه دمانه نکبل سرته وردا وکړه چې دا ایضا پیګي چې ازاله د پسندي کافر راشي او خا بصرا ذا نو دته خبر ازان په یوا فجر بو زر بر رقام یعنی فجر بو رقام هم دا څټو نه پیو وخت اي چا سوٹرم جو بخای چا سر تیو گردیگی حتی ازا اسخن تموهم ار کل چا تانسو زیادت پا دی که قتل ار کل چا زیادت پا دی که ریزی خن ریزیم پا که زیادت کللا قتلم پا که زیادت که نو ددین نو پشد الوساقا نو محکم که ترل ددوی وساق منسو تلل او بازه وی چوبا ساکا غر پی کاریتو وی چپا گئی تلل کی دیشی نو که نا نو در تلل شیخ مضبوط که خا مضبوط که نو تلل د بی مضبوط وار کا که نو ما امم من نم بادو کافیه که دبیلیو پا امم تمنون من نم بادو تا غر سری وعالکا عامل محضوب تی کنا دی کافیه کم دائی بار تراغل دی من نن یا بتاسه احسانoverline په دې باندې بادو باد شدل وسع کذا فشر جامي پست تللودا تللنا پست مسجد تولدا تللنا نه سان به بیمار کې ای نه دقه سي به پریده چالکم د باندې احسان د باندې زالر شنو کې دي شي شي او و اما فدا و اما تبتون فدا او یا بتاسه دې په دې کې داسته اختیار لري کې په دې او کدا رنگی کدا سے ماپ کوای نو کدا دی ایک کنا لدی اکیدین انہا پیدا لے فیدیا لے ان ان ٹک او کدا سے پریگ دے داری حرب تا ادا پر ترکمی پوری جنگ کوای دا حتا غای تل قتال دے این ویزا لکی تم اللہ دین کفروف دور بر دے کام حتا تر دے پوری تا دعا الحربو شکی دی پیگی اہل جنګ که صاحبان جنگ اوزارها اسباب د جنگ نو اسباب د جنگ کې دوه مسلې دي چې اسباب د جنگ کی دي کنه د مقاله کې دي چې یا اسلام راشي یا استسلام راشي دا او یستسلمو یا اسلام راشي یا استسلام اسلام څه شری چې کلیمو ایستسلام اسلام چې جزیه مقرره کې پتاه جزیه ومني یته استسلام وایږي اود چې جزیه مقرره کې نو بچ کله جزیه مقرره اسلام لرونکي به اوسره جنگ نشتا او چې جزیه ومني نو اا نو الک موعهده چې جزیه تم لري هغه سره جنگ نشتا دي شخ ناروا دي لکه مسلمان سره چې ناروا دي دا مسله ده کذا بالهداه کديته حتاته ذواله چکې دي فاحبان دي جنگ او زارها هغه پلوچ کم دینو کې څه سامان دي جنگ هغه پیټي دي جنگ یا سامان دي جنگ راځه الله په کوئی چې دارک خبرم تک کننګې دا الامر فی هم ذالک المشکور بس الامر فی خبر د مصطفی معرفي دی خوب شرعی پدی کې دقه مشکور دی دقه حکم دی چې لامرته لا دي دي. دا وګم دې قبل انده قریخه ولوب یا شاع الله او کچته ان نه اذا د کړي لن تسرمنهم الله به بدلا اغشتې و د دنیا م الله په خپل عذاب را لې کېږي لیکن په دې امت کې په دې امت باندې عذابونه نشته په دې کې دا جهاد د عذاب په ځای وراله په دې په خوانو متونو باندې خدای ادمونو نظر او په دې امت کې دا جهان ترې دا په ځای دا استیسالی عذاب نو وڅیست دي ځان یو د قوم باندې عذاب نشته الکه خو به په دې ده دا تبشیر او دا بحری لري محيط نه وګیدمه ګوره په دې قومه باندې ګری استشاله عذاب د دشمن ناراضي عادت زمکینه نه په دې کې د کافر د بارا د جحات قائم مقام د استشاله عذاب دی هغه بنې دا خبره تاسو رکه دی هغه چې ده نه یې او په کتابچه د ظلم باندې لیکا دے باندی مولی کا چدا دے رحمہ خبرت آوری دا دا دا دا رسول برکت دا رسول اللہ برکت اس تے عذاب لانڈا ادا گئے پا دیا با نجحات لزے پیدا دا نا مسلمان پا پیدا دا کدے قتل شو شید شو ک کافر قتل شو نا اسلام مغالب شو مال غنیمت پا تیروی او شي دا کافر اسلام ہو والے پی پنیشت دونا پیدا مکی او که اسلام نرودي مست اسلام بو سمونه جزيه 보면은 د بیا په دې د اسلام څخه نه خه یره خو شته په دې احکام خلې دي دین لور کړی دي چا مینه یې ګشره الله هر جل جلال فرمای ولکن لیبلوا لیکن الله پګدا سنه کی لیکن سمانه ولکن امرکم بالجهاد لیبلوا ندی لپاره چ الله پاک امتحان کی بعضکم په پاکستان سو چې مؤمن ټنو ربازو چې کافر دی څنګه کې چوک وړيږي هغه دا دی بورو چې کم یو لګوار کاوه کم یو انسان دی چې هغه چې کم دی حکم د الله لرا بيږي پره حت خپل بدن ترجی او ور چې کم یو شحت تکلیف د بدن لا او تک حکم د خدای لره پره حتی خپل بدن ترجیح ورکې کړي ورکې نو چې ورکې دې مخلص دی چې نه ورکې دې ساده نه مناتم دا مناله ده دغه د امتحان نه قبل دلته کې د امتحان یقین په خدای وکړو را مانا مناده بل نه دغورې ځان په پکا او الضی نوقتلوا اعا کسان چې دغه قتل شو د پی سبح بالله پلا ان ته خدای کی بلن یذ الله هر جز با الله زای نکی اعماله هم عمل دی شهیدیم زردی او الله با چې کم دی سکی درستی الله بالهم محل دی بگی په دنیا بخیر کیخه خدای د ذکرونو درستی بو کی او ویدخلهم الجنه او الله به داخل کی جنت تا کم جنت عرف لکه ورکوا چې الله ممالم کړی دوی تاړو به د داخله ته نه جنت آي او څنګه عربه حاله هم چې الله دوی ته معلوم کړی دا د تعریف ندي عربه د تعریف ندي چې هر سړی چې دتي میدان حشر ندي جنت ځکنه نخپل زیبوت دا چې معلومی لکه دا چې په کوخپل معلوم ندي دا څه په معلومي دا په الله معلوم کړی او د امر جمعه بللا هغه دار سو هغه د دې مویت خلونه هم جنتا الله به داخل کی جنتا کم جنت عرفها به کی چې الله به خوشبوې کړی بيتا عرف چې خوشبوې کړی بي وتا اوه سندبه خوشبوې کړی چې داغي خوشبوې به د سلوی هټوکال په ماصافت ماند لای سلوی هټوکال وجو میا کړي به د امي او ترې د ما چوي دا ولا مولي کړي یا ايه الذين امنو اي ديمان حمندان ان تنصر الله كتو سي امداد او کيد الله دي دن سرا ينصركم خدای به تاسو امداد وکي دین مذکه کی خدای خدای د چاين دال ته ګور نه دي محتاج او يثبت اقدامكم او الله بم مضبوط کی قدمو نستاس په مخته دشمن کې او الذين كفروا او که کسان چې کافر دي فتح سل لهم حلاکتی دوید پارا او ادول الله بزائی کی اغنی کامل ندبی ذالکا پیگے او دازائی کے دلد اعمال دا کافر چکم دین ایک اعمال نے کری دی اہاں دازالکا مشارن لے گورے پدی محمد کی پیدا کرو گورے کار نے جانستا ذائی کول آمال دا کافر نابی انہم کری هو چتاکی سورت دی بد گن لی دی بد او مکروح گنا ما اغا قرآن انزل اللہ چا اللہ نازل کرو فا احمد عمالهم اللہ زائے کرو او برباد اکرام اللہ دوی افلم یسیرو آیت وین کردی پی الارد بزمکہ کے نفینت رو گوری چکای پکانا آکمت اللہ دینا چا سرنگی ہو انجام نائی کسانو چردین تیر شوی دی آغا دا بیان دا انجام دے کا ندے آغا بیان دا عاقبت دا جملہ مستان پڑا دمبر الل حلاکت راوستان اللہ پا اقیبا لے اولیل کافرین او دا دے کافر دا پارش الاحل مکری امثال حا عذابون دی پشان د عذابون د پخوانو امتنو له بم دقا سی عذاب ورکم امثال امثال تمنہ یعنی پشان د عذابون د پخوانو خلکو دقا سی عذابون ودویلم ورکم او ذالکا پیگی ورکخا دا مسلمانان کامیابی او د کافران و تباہی ناکامی دا مشاملہ دی دا اقل کرنا ما تتنا بچی دیکھن مشاملہ پکڑے ارزاد پکڑا غشو پڑے بیا ان اللہ مولا الذین کافر آر آمنو چا اللہ مددگان تا آر کے سامنے چیمان نے روڑے